Jó sűrű, forró, jó ragut, friss, omlós bélű cipóval. Az utolsó falatig lekülte a horpacába, fűszeres óborral kísérve. A bor jól esette ki, hát ivott belőle még két kupával. Végül annyira áttüzesedett, hogy elhatározta, lefekvés helyett felkeresi a feleségét az asszony szárnyban.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 Másnap reggelre luxemburgi Mária meghalt.